פרק ט"ז וילך שמשון עזתה, וירשם אישה זונה, ויבוא אליה. לעזתים לאמר, בא שמשון הנה, ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, ויתחרשו כל הלילה לאמר עד אור הבוקר, והרגנוהו. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחז בדלתות שער העיר, ובשתי המזוזות, ויסאם עם הבריח, ויישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר, אשר על פני חברון. ויהי אחריכם, ויאהב אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלשתים, ויאמרו לה, פתי אותו, וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו. ואסרנו הוא לענותו, ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. ותאמר דלילה אל שמשון, הגיד ענה לי, במה כוחך גדול, ובמה תיעשר לענותך? ויאמר אליה שמשון, אם יעשרוני בשבעה יתרים לכים, אשר לא חורבו, וכליתי והייתי כאחד האדם. ויעלו לך סרני פלשתים, שבעה יתרים לחים, אשר לא חורבו, ותאסרהו בהם. והעורב יושב לה בחדר. ותאמר אליו, פלישתים עליך, שמשון, וינתק את היתרים, כאשר יינתק פתיל הנעורת בהריחו אש. ולא נודע כוחו. ותאמר דלילה אל שמשון, הנה, התלת בי. ותדבר אלי כזבים, אתה, הגיד ענה לי, במה תעשר? ויאמר אליה, אם אסור יעשרוני בעבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה, וכליתי והייתי כאחד האדם. ותיקח דלילה עבותים חדשים, ותעשרהו בהם, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון. והעורב יושב בחדר, וינתקם מעל זרעותיו כחוט. ותאמר דלילה אל שמשון, עד הנה הטלת בי, ותדבר אלי כזווים. הגידה לי, במה תעשר? ויאמר אליה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת. ותדקע ביתד, ותאמר אליו, פלישתים עליך, שמשון. ויקץ משנתו, ויישא את היתד הארג ואת המסכת. ותאמר אליו, איך תאמר, אהבתיך, ולבך אין איתי. זה שלוש פעמים התלת בי, ולא הגדת לי במה כוחך גדול. והי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותיאלצהו, ותקצר נפשו למות. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אימי. אם גולחתי, ושר ממני כוחי, וכליתי והייתי ככל האדם. ותרדלי לה, כי הגיד לה את כל לבו, ותשלח ותקרא לסרני פלשתים לאמור עלו הפעם, כי הגיד לי את כל לבו, ועלו אליה סרני פלשתים, ויעלו הכסף בידם. ותישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותחל לענותו, ויסר כוחו מעליו. ותאמר, פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויאמר, אצא כפעם בפעם ואנער, והוא לא ידע, כי אדוני סר מעליו. ויוחזוהו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויאסרוהו בנחושתיים. ויהי טוחן בבית האסורים. ויחל שערושו לצמח כאשר גולח. וסרני פלשתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה, ויאמרו, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. ויראו אותו העם, ויהללו את אלוהיהם, כי אמרו, נתן אלוהינו בידינו את אויבינו. ואת מחריב ארצנו, ואשר הרבה את חללינו. ויהי כטוב לבם, ויאמרו, קראו לשמשון, וישחק לנו. ויקראו לשמשון מבית האסורים, ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, הניחה אותי, והמישני את העמודים, אשר הבית נכון עליהם. ואשען עליהם. והבית מלא האנשים והנשים, ושמה כל סרני פלשתים, ועל הגג כשלושת אלפים איש ואישה, הרואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל אדוני, ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים. ואם נקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. וילפוט שמשון את שני עמודי התווך, אשר הבית נכון עליהם, ויסמך עליהם, אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, ויית בכוח, ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו. ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. וירדו אחיו וכל בית אביהו, ויישאו אותו, ויעלו, ויקברו אותו בין צורעה ובין אשתאול, בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל עשרים שנה.